«Е ні. Коли він витяг останню, біля ніг Мілдред лежало книжок із двадцять. «Пробач», – промовив, – «я не подумав. А тепер виходить, що і ти вскочила в цю халепу». Мілдред відсахнулась, наче вздріла мишей, що вискочили з підлоги. Монтек чув її уривчасте дихання, бачив сполотніле обличчя і широко розплющені очі. Вона кілька разів повторила його ім'я – а тоді, застогнавши, кинулася до купи книжок, ухопила одну і побігла в кухню до сміттєспалювача. Монтек перейняв її, міцно схопивши обіруч. Мілдред заверещала і, дряпаючись та пручаючись, силкувалася вирватись. «Стій, Міллі, стій, зачекай. Годі, прошу тебе. Ти нічого не знаєш, та годі ж бо». Він дав їй ляпаса і, вхопивши за плечі, струсонув. Губи її знов повторили його ім'я, і вона гірко заплакала. «Міллі, – почав він, – послухай мене. Лише хвилину чуєш? Уже нічого не вдієш, тепер їх не можна спалити. Я хочу зазирнути в них, хоч разочок. Якщо брандмейстерова правда, ми спалимо їх разом, повір мені, разом спалимо їх. Ти повинна допомогти мені». Він узяв її за підборіддя, глянув в обличчя, шукаючи в ньому себе. «Шукаючи поради на те, як йому бути. Хочеш чи ні, ми вже заплуталися. Упродовж усіх цих років я нічого не просив у тебе, а тепер прошу. Ні, благаю. Ми повинні з'ясувати, чому все так трапилося. Звідки ця халепа, оті твої таблетки, гонки на автомобілі, моя робота? Ми над прірвою, Міллі. Але я не хочу падати в неї. Хай їй грець. Нам буде нелегко. Ми навіть не знаємо, з чого почати». Однак спробуємо розібратися. Обміркуємо все і допоможемо одне одному. Ти навіть не уявляєш, як ти мені зараз потрібна. Міллі, якщо ти хоч трохи любиш мене, зачекай день чи два оце все, що я прошу. І на тому край. Я обіцяю тобі, присягаюсь. І якщо в цих книжках є хоч щонебудь, бодай, мала іскра глузду в суцільному хаосі, нам, можливо, пощастить передати її іншим». Мілдред уже не пручалась, і він випустив її. Вона осіла, прихилилася до стіни і повільно сповзла на підлогу. Сидячи біля купи книжок, вона мовчки дивилася на них. Помітивши, що нога торкнулася однієї книжки, Мілдред похапцем відсмикнула її. Ота жінка Міллі вчора, ти не була там, ти не бачила її обличчя, і Кларіс, ти ніколи не розмовляла з нею, а я розмовляв». Такі люди, як Бітті, бояться її. А чому вони бояться таких, як вона? Вчора на чергуванні я почав порівнювати її з пожежниками на станції і раптом зрозумів, що я ненавиджу їх, ненавиджу самого себе. І я подумав, що, може, краще було б спалити самих паліїв. Гаю. Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів. «Місіс Монтек, місіс Монтек, до вас прийшли. Місіс Монтек, місіс Монтек, до вас прийшли» тиша. Вони дивилися то на двері, то на книжки, що валялися на підлозі. — Бітті, — промовила Мілдред. — Не може бути. — Він повернувся, — прошепотіла вона. — І знову негучний голос від дверей. — До вас прийшли. — Ми не відімкнемо. Монтек прихилився до стіни, а тоді повільно опустився навпочіпки і почав розгублено порпатися в книжках, хапаючи то одну, то другу. Його охопив дрож. Він відчував нестерпне бажання знову заховати книжки за вентиляційну рішітку, але знав, що йому не стане снаги зустрітися з брандмейстером Бітті ще раз. Отож він сидів навпочепки, потім просто сів на підлогу, нараз пролунав голос гучномовця, вже настирливіше. Монтек підняв з підлоги маленький томик. «З чого почнемо?» – він розкрив книжку на середині і зазирнув у неї. «Мабуть, із самого початку». «Він зараз увійде і спалить нас разом із книжками», – мовила Мілдред. Гучномовець нарешті замовк, запала тиша. Монтек відчув, що хтось стоїть біля дверей, чекає, прислухається. Потім почулася хода. Хтось пішов від будинку стежкою, далі лужком. «Подивимося, що тут написано», – сказав Монтек. Він вимовив ці слова важко, затинаючись, ніби його охопив страшенний сором. Прочитавши з десяток сторінок, перескакуючи з однієї на другу, Монтек нарешті зупинився на таких рядках. Підрахували, що протягом цього часу не менше одинадцяти тисяч осіб пішли на смерть, аби не розбивати яєць з носка. Мілдрид сиділа навпроти нього. «Що це означає? У цьому немає ніякого сенсу. Брандмейстер казав правду». «Стривай», – відповів Монтек. «Почнемо знову». З самого початку. Частина друга. Решето і пісок. Розділ п'ятий. Вони читали впродовж цілого довгого дня, а холодний листопадовий дощ падав з неба на принижклий дім. Вони читали в передпокої, Вітальня здавалася порожньою і сірою без різнокольорового конфеті на стінах. Та фейерверків. Без жінок у сукнях із золотого серпанку і чоловіків у чорних оксамитових костюмах які витягали стофунтових кроликів зі срібних циліндрів. Вітальня була мертва. Мілдред безтямно поглядала на мовчазні стіни, а Монтек то ходив по кімнаті, то сідав на впочіпки і по кілька разів перечитував яку-небудь сторінку в голос. Важко визначити мить народження дружби. Коли по краплинні наповнюєш посудину, буває одна, остання, яка переповнює її, і рідина – переливається через вінця. Отак і серед багатьох добрих вчинків є якийсь, що переповнює серце. Монтек сидів, прислухаючись до дощу. Може, саме це й було в дівчини, що жила в сусідньому будинку. Мені так хотілося зрозуміти її. Вона мертва. Ради Бога, давай поговоримо про когось живого. Монтек, не глянувши на дружину і весь тримтяче, подався через передпокій до кухні». Там він довго стояв і дивився у вікно на дощ, який тарабанив у шибки. Погамувавши дрож, він повернувся у сірий морок перед покою і взяв нову книжку. «Наша улюблена тема. Про себе». Він скоса поглянув на стіну. «Наша улюблена тема. Про себе». «Оце я розумію», – мовила Мілдред. Але для Кларіс це не була улюблена тема. Вона любила говорити про інших і про мене. Вона перша, хто по-справжньому сподобався мені за багато років. Лише вона одна з усіх, кого я пам'ятаю, дивилася мені просто в очі, ніби я чогось вартий. Він підняв з підлоги обидві книжки. Ці люди давно вмерли, але я знаю, те, що вони написали, так чи інакше стосується Кларіс. На дворі під дощем щось тихо пошкрябло в двері. Монтек укляк. Мілдред перехопило віддих, і вона прихилилася до стіни. Хтось коло дверей. Чому мовчить гучномовець? Я вимкнув його. За дверима почулося слабке пирхання, сопіння електричної пари. Мілдред засміялася. Це усього на всього собака, прогнати його. Не ворушись, сиди. Тиша. Падає холодний дощ, а з-під замкнених дверей просочується запах блакитних електричних розрядів. Повернімося до нашого заняття, спокійно сказав Монтек. Мілдред відкинула книжку ногою. «Книжки не люди. Ти читаєш, а я дивлюся навколо і нікого не бачу». Він поглянув на стіни вітальні. Вони були мертві і сірі, наче води океану, які, однак, зборониться щойно вимкнути електронне сонце. «А от мої родичі – це живі люди. Вони мені щось кажуть, я сміюсь, вони сміються. А барви? Так, звісно». Окрім того, якщо брандмайстер Біті довідається про ці книжки, вона задумалась. На обличчі відбився спершу подив, потім страх. Він може прийти сюди, спалити будинок і родичів. Це жахливо. Подумай, скільки грошей ми сюди вгатили. Навіщо мені читати? Для чого? Для чого, навіщо? перекривив Монтек. Минулої ночі я бачив змію, мабуть, найогиднішу в світі. Вона була мертва і водночас жива. Вона могла дивитися, але не бачила. Хочеш поглянути на цю зміюку? Вона в лікарні швидкої допомоги. Там записано, яку гидоту вона висмоктала з тебе. Може, підеш туди, почитаєш той запис? Не знаю, тільки під якою рубрикою його шукати. Гаймонтек, чи страх, чи війна? А може, підеш і подивишся на будинок, що вчора згорів? Розкопаєш у попелі кістки тієї жінки, що сама себе спалила разом з будинком. А Кларіс Маклелен? Де її тепер шукати? В моргу? Ось послухай. Угорі, один по одному розтинаючи небо, з ревом, гуркотом, свистом мчали бомбардувальники, наче велетенський невидимий вентилятор обертався у невидимій порожнечі. Господи боже мій. вигукнув Монтек. Щогодини вони розпанахують небо. Кожна секунда нашого життя заповнена ними. Чому ніхто не каже про це? Після 1960 року ми розпочали і виграли дві атомні війни. Чи не тому нам так весело, що ми забули про весь світ? Чи не тому ми такі багаті, що всі інші у світі бідують, а нам це байдуже? Я чув, що у всьому світі люди голодують, а ми розважаємось. Чи не тому нас так ненавидять? Я чув колись давно, що нас ненавидять. А чому, ти знаєш? Я не знаю». Може, книжки нам хоч трохи допоможуть? Може, хоч завдяки їм ми не повторимо тих самих жахливих помилок? Я щось не чув, щоб о ті бовдури в твоїй вітальні коли-небудь говорили про це. Боже, Міллі, як ти не розумієш? Коли читати щодня, бодай одну чи дві години, то, може... Задзвонив телефон. Мілдред схопила слухавку. Ен, вона засміялася. «Так, сьогодні у вечірній програмі «Білий клоун». Монтек пішов у кухню і пожбурив книжку на підлогу. «Монтек», – сказав він сам до себе, – «ти такий дурний. Але що робити? Повідомити про книжки, забути про них?» Він знову розгорнув книжку, намагаючись не чути сміху Мілдред. «Бідна Міллі», – думав він, – «бідний Монтек. Адже й ти нічого не можеш втямити в них. А де знайти допомогу? Де знайти вчителя, коли змарновано стільки часу?» «Не треба здаватися». Він заплющив очі. Так, звичайно. Він знову спіймав себе на тому, що думає про міський парк, куди він забрів торік. Протягом останнього часу він дедалі частіше згадував про це. І тепер у пам'яті постало все, що відбулося в парку того дня. В зеленому куточку парку на лавці сидів якийсь старий у чорному одязі. Побачивши Монтеге, він швидко сховав щось у кишеню пальта. Старий зірвався на ноги, наче хотів утікати. А Монтек сказав Почекайте. Я нічого не зробив. вигукнув старий, тремтячи всім тілом, а я нічого й не кажу. Вони трохи посиділи мовчки в лагідних зелених відблисках листя, тоді Монтек повів мову про погоду, і старий відповідав йому кволим голосом то була якась дивна, тиха розмова. Старий зізнався, що він колишній викладач англійської мови. Став безробітним 40 років тому, коли за браком студентів і матеріальних дотацій закрився останній гуманітарний коледж. Старого звали Фабер. І коли нарешті він перестав боятися Монтега, то заговорив притишеним голосом, поглядаючи на небо, на дерева, на зелень парку. А за годину раптом почав щось декламувати, і Монтег збагнув, що то були вірші, хоч і неримовані. Потім старий ще дужче збадьорився і знову прочитав на пам'ять вірші. Тримаючи руку на лівій кишені пальта, Фабер з ніжністю вимовляв поетичні рядки, і Монтек знав – досить простягти руку і в кишені старого знайде томик віршів. Але його руки залишалися на колінах, безсилі і ні до чого не здатні. «Я не кажу про самі речі, сер», – мовив Фабер. «Я кажу про значення речей. От я сиджу тут і знаю. Я живу». Оце, власне кажучи, і все. Годинна розмова, вірші, ці слова. А тоді старий тремтливою рукою написав свою адресу на клаптику паперу. Доти жоден з них не згадував про те, що Монтек – пожежник. «Це для вашої картотеки», – сказав Фабер. «Про всяк випадок. Може ви розсердитися на мене?» «Не розсерджуся», – відповів Монтек. Уперед передпокої пронизливо сміялася Мілдред. Монтек рушив до спальні, відчинив стінну шафу і почав перебирати картки в ящику з написом «Майбутнє розслідування». Серед них була картка Фабера. Монтек тоді не виказав його, але й не знищив адреси. Він набрав номер телефону. На другому кінці дроту сигнал кілька разів повторив ім'я Фабера, перш ніж почувся кволий голос професора. Монтек назвався «Запала довга мовчанка, а тоді «Слухаю, пане Монтек». Професоре, маю до вас досить незвичайне прохання. Скільки примірників Біблії залишилося в нашій країні?» «Не відею, про що мова?» «Я хочу знати, чи залишився в нас хоч один примірник Біблії?» «Це пастка? Я не можу з усякими розмовляти по телефону». «А скільки залишилося книжок Шекспіра чи Платона?» «Жодної. Ви знаєте, це не гірше за мене. Жодної». Фабер кинув слухавку. Монтек теж поклав свою жодної книжки. Звичайно, він це знав зі списків, що висіли на пожежній станції. Але йому хотілося почути підтвердження від самого Фабера. У передпокої його зустріла Мілдред. Вона була збуджена, обличчя розпашіле. Знаєш, у нас сьогодні в гостях дами. Монтек показав їй книжку. Оце Старий і Новий Заповіт і не починай все знову. Може це останній примирник у нашій частині світу. Ти повинен сьогодні ж повернути її, адже брандмейстер Бітті знає про цю книжку. Навряд чи він знає, яку саме книжку я взяв. Можна віддати іншу, але яку? Джеферсона? Чи Торо? Яка з них цінніша? Коли ж Бітті знає, яку саме книжку я вкрав, а я підмінюю її, то він здогадається, що в нас тут ціла бібліотека. У Мілдред почали тремтіти губи. Ну що ти робиш? Ти нас занапастиш. «Що для тебе важливіше, я чи Біблія?» Вона знову пронизливо закричала, схожа на воскову ляльку, що раставала від власного тепла. Монтегові почувся голос Бітті. «Сідайте, Монтег, дивіться, обережно, ніби пелюстку квітки, беремо першу сторінку і підпалюємо. Потім другу. Вони стають, ніби чорні метелики. Гарно, а геш?» «Підпалюємо третю від другої ланцюжком, розділ за розділом, усі дурниці виражені словами, всі брехливі обіцянки, всі зношені ідеї застарілу філософію». Отак сидів Бітті, чоло якого зрошував Піт, а підлога була всіяна роями чорних метеликів, що загинули у вогняному смерчі. Мілдред перестала кричати так само раптово, як і почала. Монтек не звертав на неї уваги. Залишається тільки одне, мовив він. До вечора, коли треба буде віддавати книжку Бітті, зробити копію. Ти будеш удома, коли почнеться програма Білого клоуна? крикнула Мілдрит йому на Не обертаючись, Монтек зупинився в дверях. Міллі, тиша. Ну що? Міллі, Білий клоун тебе любить? Відповіді не було. Міллі, він облизнув губи. Твої родичі люблять тебе, люблять тебе віддано всім серцем і душею, га, Міллі? Він відчував, що вона розгублено кліпаючи дивиться йому в потилицю. «Чого ти запитуєш про такі дурниці?» Йому хотілося плакати, та губи були міцно стиснені, а на очах не було сліз. «Якщо побачиш за дверима собаку, дай йому штурхана за мене», – сказала Мілдред. Він вагаючись постояв перед дверима, а тоді прочинив їх і вийшов. Дощ ущух, сонце хилилося до вечірнього пругу на безхмарному небі. Ні біля будинку, ні на лужку, ні на вулиці нікого не було. Монтек полегшено зітхнув і грюкнув дверима. Монтек їхав у метро. «Я весь наче застиг», – думав він. «Коли це почалося? Коли застигло моє обличчя, моє тіло? Чи не тієї ночі, коли я зачепився ногою за пляшечку від таблеток, ніби за замасковану міно? Це минеться. Не зразу, звичайно, потрібен певний час». Але я зроблю все, щоб це минуло, і Фабер допоможе мені. Хто-небудь поверне мені моє колишнє обличчя і колишні руки. Вони стануть такими самими, якими були. А зараз навіть усмішка моя обпалена вогнем. Усмішка покинула мене. Без неї я наче сам не сам. Повз нього мчали кремові плитки і густа чорнота тунелю. Цифра і знову чорнота. Все мчало мимо, все складалося в якийсь незрозумілий підсумок. Колись у далекому дитинстві, одного спекотного літнього дня, він сидів під блакитним небом серед жовтих дюн на морському узбережжі і намагався наповнити піском решето, бо двоюрідний брат підступно обманув його, сказавши: "Наповниш решето піском, матимеш 10 центів". Але що швидше він накидав пісок у решето, то швидше сухим гарячим шелестінням пісок висипався крізь решето. Руки німіли, пісок обпікав їх а решето все було порожнє. Монтек мовчки сидів на березі того липневого дня, і сльози котилися по його щоках. Тепер, коли пневматичний поїзд мчав його, погойдуючись порожніми підземними коридорами міста, він пригадав жорстоку логіку Решета і, опустивши очі, побачив, що в нього в руках розкрита Біблія. У вагоні було повно людей, а він тримав Біблію, і раптом у нього сяйнула безглузда думка – «Якщо читати швидко і все поспіль, може врешті затримається хоч трохи піску». Монтек почав читати, але слова висипалися в дірки, і він подумав, що через кілька годин він зустрінеться з Бітті і треба буде віддати йому книжку. Отже, не можна пропускати жодного речення, слід запам'ятати кожен рядок. Я мушу це зробити. Він стиснув книгу. Радіорупори ревіли, мов, сурми. «Зубна паста ДНМ!» «Замовкніть», – подумав Монтек, – «погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не трудяться, ані прядуть». «Зубна паста, Денем!» – «Не трудяться». «Зубна паста?» «Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, замовкніть, замовкніть нарешті». «Денем!» Він знову розгорнув книжку, гарячково перегорнув кілька сторінок, обмацуючи їх, мов сліпий. Не кліпаючи, вдивлявся в кожний рядок у кожну літеру. Денем. По літерах. де -нем. Не трудяться, ані прядуть. Сухий шерих гарячого піску, що сиплеться крізь решето. Денем оздоровлює. Погляньте на польові лілеї. Лілеї. Лілеї. Зубний елексір Денем. Замовкніть, замовкніть, замовкніть! Це благання, цей крик з такою силою вихопився з грудей Монтега, що він сам не счувся, як скочив на рівні, а ошелешені пасажири галасливого вагона злякано сахнулися від чоловіка з божевільним виразом почервонілого обличчя, який щось белькотів смаглими вустами, стискаючи в руках книжку. Люди, які ще мить тому спокійно притупували ногами в такт вигукам, Зубна паста ДНМ, зубний елексір ДНМ, зубна паста, паста. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, усі, хто щойно машинально бурмотів, зубна паста, зубна паста, зубна паста. Іначе, щоб помститися на Монтегові, радіо вивергнуло на нього тонни музики. Брязкіт і дзвін бляхи, міді, срібла, бронзи. Люди, оглушені тим скреготом, заціпеніли. Вони не тікали. Бо нікуди було тікати. Величезний пневматичний поїзд мчав тунелем глибоко під землею. «Польові лілеї!» «Денем!» «Я кажу лілеї!» Люди зачудовано дивилися на нього. «Покличте кондуктора! Він з божеволів! Станція Нолв'ю!» Засичавши поїзд, зупинився. «Нолв'ю!» Голосно. «Денем!» пошепки. Губи Монтега ледь ворушилися. «Лілеї!» Двері вагона зі свистом розсунулися. Монтек стояв. Зітхнувши, двері почали зачинятися. І лише тоді Монтек кинувся із безгучним криком вперед, розштовхуючи пасажирів і вискочив на платформу крізь вузьку шпарину. Він біг між білими кахлями тунелю, незважаючи на ескалатори, бо хотів відчути, що його ноги рухаються, руки розгойдуються в такт бігу, легені роздуваються і стискаються а повітря обпікає хорло. Навздогін линуло ревіння. Денем, денем, денем. Поїзд засичав, наче змія, і згинув у чорній проємі тунелю. Розділ шостий. Хто там? Це я, Монтек. Що ви хочете? Впустіть мене. Я нічого не зробив. Та я сам, не бійтеся. Присягніться. Присягаюсь. Двері повільно відчинилися. Визернув Фабер, у денному світлі він здавався дуже старим, кволим і переляканим. Вигляд у старого такий, ніби він багато років не виходив на двір. Його обличчя і білі стіни кімнати були одного кольору. Білішими здавалися і вуста, і щоки, і сиве волосся, і бляклі блідоголубі очі. Раптом його погляд упав на книжку під пахвою Монтега, і старий ураз перемінився. Тепер він уже не був ані таким старезним, ані кволим. Його страх поступово минав. «Пробачте, доводиться бути обережним. Він не зводив очей з книжки. Отже, це правда». Монтек увійшов. Фабер зачинив двері. «Сідайте». Він заткував, не відриваючи погляду від книжки, наче боявся, що вона щезне, коли він хоч на мить відведе від неї очі. Позаду нього, крізь відчинені двері спальні, виднів стіл, захаращений якимись деталями і сталевими інструментами. Монтег побачив усе це лише михцем, бо Фабер, завваживши, куди він дивиться, швидко обернувся, зачинив двері і так стояв, стискаючи тремтливою рукою ручку дверей. Потім перевів нерішучий погляд на Монтега, який уже сидів, тримаючи книжку на колінах. Ця книжка, де ви її? Я її вкрав. Фабер уперше подивився Монтегові в очі. Ви смілива людина. Ні, відповів той. Моя дружина вмирає. Дівчина, яка була моїм другом, уже померла. Жінку, яка могла б стати мені другом, спалили живцем лише добу тому. Ви єдиний, хто може допомогти мені. Я хочу бачити, бачити. Руки Фабера, які лежали на колінах, нетерпляче здригнулися. «Можна мені?» «Так-так, пробачте». Монтек простягнув йому книжку. «Стільки часу минуло. Я не релігійна людина, але стільки часу минуло відтоді, як...» Фабер перегортав сторінки, зупиняючись то тут, то там. «Така сама, точнісінько така, якою я її пам'ятаю. Боже, як її знівечили в наших телевізорних вітальнях! Христос став одним із родичів». Я часто думаю, чи впізнав би Господь Бог свого сина. Ми ж бо його так вдягли, чи то пак роздягли. Тепер він м'ятний льодяник, та й годі. Він точить сироп сахарин, коли не зайнятий замаскованою рекламою якогось товару, без якого, мовляв, не обійтися жодному віруючому. Пабер понюхав книжку. А знаєте, книжки пахнуть мускатним горіхом чи ще якимись прянощами, завезеними з далеких країв. «У дитинстві я любив їх нюхати. Боже мій, скільки було гарних книжок, аж поки ми дозволили знищити їх!» Він погортав сторінки. «Пане Монтек, перед вами боягус. Я бачив, що робиться, знав, що буде, але нічого не робив. Я був один з невинних, один із тих, хто міг би встати і заговорити, коли вже ніхто не хотів дослухатися до голосу винних. Але я мовчав, і таким чином сам став спільником». І коли нарешті надумали палити книжки, використовуючи для цього пожежників, я трохи поремстував і впокорився, бо ніхто не підтримав мене. А тепер надто пізно. Фабер закрив Біблію. «Тепер скажіть мені, чого ви прийшли? Ніхто не хоче вислухати мене. Я не можу розмовляти зі стінами, вони кричать на мене. Я не можу розмовляти з дружиною, вона прислухається лише до стін». «Мені хочеться, щоб хто-небудь вислухав мене. І коли я говоритиму довго, то, може, скажу щось розумне. А ще я хочу навчитися розуміти те, що читаю». Фабер пильно дивився на худе, з синезною на голених щоках і підборідді, обличчя Монтега. «Що вас так збунтувало? Що вибило смолоскипи з ваших рук? Не знаю. У вас є все, щоб вважати себе щасливим, але ми нещасні. Чогось бракує». Я шукав повсюди. Я цілком певний лише одного. Колись були книжки, тепер їх немає. Я сам спалював їх упродовж десяти чи дванадцяти років. І я подумав, може книжки мені допоможуть? Ви безнадійний романтик, сказав Фобер. Це було б смішно, аби не було так серйозно. Вам потрібні не самі книжки, а те, що колись було в них. Це могло би бути і в теперішніх програмах наших віталень. Таку саму увагу до подробиць, таку саму обізнаність і свідомість могли б виховувати і наші радіо та телевізійні передачі. Але вони цього не роблять. Ні-ні, дарма шукати все це лише в книжках. Шукайте це всюди, де тільки можна. В давніх грамофонних записах, у давніх фільмах, у давніх друзях. Шукайте в природі і в самому собі. Книжки лише одне із вмістилищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути. В них немає ніяких чарів. Чари в тому, що вони говорять, у тому, як вони зшивають клапті Всесвіту в єдине ціле. Звичайно, ви не могли цього знати. Ви, певне, й зараз не дуже розумієте, про що я веду мову. Але ви підсвідомо пішли правильним шляхом, а це найголовніше нам бракує трьох речей. перше. Чи ви знаєте, чому важливі такі книжки, як оця? Тому що в них є якість. А що такі якість? Для мене це тканина книжки. У цієї книжки є пори, вона дихає, вона має обличчя, її можна вивчати під мікроскопом. Крізь скло ви побачите життя, яке тече перед вами у всій своїй невичерпній розмаїтості. Щоб більше пор, то правдивіше зображено різнобічні сторони життя на квадратний дюйм паперу, то художніша книжка. Принаймні я визначаю саме так якість книжки. Подавати подробиці, нові, свіжі подробиці, справжні письменники тісно пов'язані з життям. Пересічні лише ковзають по ньому, погані гвалтують його і залишають на поживу мухам. Отже, тепер вам ясно, вівдалі Фабер. Чому книжки викликають таку ненависть? Чого їх так боятися? Вони показують пори на обличчі життя. Тим, хто прагне спокою, хотілося би бачити лише воскові лиця, без пор, без волосся і невиразні. Ми живемо за таких часів, коли квіти намагаються живитися теж квітами, замість пити дощову вологу і соки родючого ґрунту. Та навіть феєрверк своєю красою завдячує хімії землі. А ми собі вважаємо, ніби можемо жити і зростати, живитися квітами і феєрверками, не завершуючи природного циклу, що повертає нас до дійсності. Чи знаєте ви міф про Геракла і Антея? Антей був велетнем, який мав непереборну силу, поки міцно стояв на землі. Але коли Геракл відірвав його від землі і підняв у повітря, Антей загинув. Це стосується і нас, жителів цього міста, Цього часу. Або ж я зовсім божевільний. Отже, перша річ, якої нам бракує, це якість, тканина інформації. А друга? Дозвілля. Але в нас досить дозвілля. Так, дозвілля нам вистачає. Однак чи є в нас час думати? На що ви марнуєте свій вільний час? Або мчите в автомобілі зі швидкістю 100 миль на годину, не маючи змоги думати ні про що, крім небезпеки, яка чигає на вас? Або граєте в бездумні ігри? Або сидите в кімнаті з чотиристінним телевізором, з яким не посперечаєшся. А чому? Тому що телевізійні зображення – реальність. Ось вони перед вами. Вони об'ємні. Вони кажуть вам, що ви повинні думати, і втовкмачують вам це в голову. Отож, вами починає здаватися, ніби це правильно. Ви починаєте вірити, що це правильно. Вас так настирливо підштовхують до певних висновків, що ваш розум не встигає обуритись. Які дурниці! Тільки родичі, живі люди. Даруйте, що ви сказали? Моя дружина твердить, що книжки не така реальність, як вони. І слава Богу! Ви можете закрити книжку і сказати їй «Почекай!» Ви її володар. Але хто вас вирве з пазурів, що хапають вас, коли ви вмикаєте телевізорну вітальню? Вона ліпить з вас що завгодно. Це середовище теж реальне, як і довколишній світ. Воно перетворюється в істину. Воно і є істина. Книжку можна перемогти силою розуму. Але при всіх моїх знаннях і скептицизмі я ніколи не насмілювався змагатися з симфонічним оркестром зі ста інструментів, який реве з кольорових об'ємних екранів наших страхітливих віталень. Бачите, моя вітальня – це чотири звичайні тиньковані стіни. А цим Фабер показав на два маленькі гумові корки. Я затикаю вуха, коли йду в метро. Зубна паста Денем. Вони не трудяться, не прядуть, сказав Монтек, заплющивши очі. А що далі? Чи допоможуть нам книжки? Тільки за умови, що буде третя необхідна для вас річ. Перша, як я вже згадував, це якість наших знань. Друга – дозвілля, щоб засвоїти ці знання. А третє, право діяти на основі того, про що ми дізнались із взаємодії двох перших. Але я не певен, чи один старезний чоловік та один розчарований пожежник зможуть зробити щось путнє, коли справа зайшла надто далеко. Я можу діставати книжки дуже ризиковано. Вмирущий має свої переваги коли нема чого втрачати, не боїшся ризику. «Знаєте, – засміявся Фабер, – ви сказали вельми цікаву річ, ні звідки її не вичитавши. А хіба в книжках пишуть про таке? Мені це просто спало на думку. Тим краще. Значить, ви це не придумували навмисне ні для мене, ні для когось іншого, чи хоч і для самого себе». Монтек нахилився до Фабера. «Сьогодні я подумав». Якщо книжки справді такі цінні, чи не можна дістати друкарський верстат і надрукувати кілька примірників? Ми би… «Ми?» «Так, я і ви». «Еге, -е ні. Фабер випростався». «Та ви хоч послухайте, що я надумав. Коли ви не полягатимете, я попрошу вас піти геть». «Хіба вам це не цікаво?» «Ні. Розмови, за які мене можуть спалити, мені не цікаві». Єдина пропозиція, яку я може і вислухаю, це як спалити саму систему пожежників. От якби ви запропонували надрукувати кілька книжок і сховати їх у помешканнях пожежників, аби посіяти зерна сумніву серед самих паліїв, я сказав би вам «Браво!» Підкинути книжки, дати сигнал тривоги і дивитися, як горять будинки пожежників? Ви цього хочете? Фабер звів брови і подивився на Монтега, наче вперше його побачив. Я пожартував. Ви вважаєте, що це діловий план? Якщо виручаєтесь, можна було би спробувати. Ніхто нічого не може гарантувати. Адже колись у нас було скільки хочеш книжок, а ми шукали найвищий безкід, аби зіскочити з нього. Тут безперечно тільки одне. Нам справді треба дихати на повні груди. Нам справді потрібні знання. І може десь років через тисячу, ми навчимося вибирати для стрибків нижчі безкіди. Книжки існують для того, щоб нагадувати нам, які ми дурні і вперті віслюки. Вони наче преторіанська охорона Цезаря, яка нашіптувала йому під час тріумфальних процесій. Пам'ятай, Цезарю, що й ти смертний. Більшість із нас не може всюди встигнути, з усіма побалакати, відвідати всі міста світу. Нам бракує часу, грошей і відповідної кількості друзів. Все, що ви шукаєте, Монтек, існує, але звичайна людина може побачити на власні очі хіба що 1%, а решту 99% спізнає завдяки книжкам. Не вимагайте гарантій і не чекайте порятунку від чогось одного – від людини, машини чи бібліотеки. Створюйте самотужки засоби порятунку – і якщо втопитися, то принаймні знатимете, що пливли до берега». Фабер підвівся і почав ходити по кімнаті. «Ну?» – запитав Монтек. «Ви це серйозно про пожежників?» «Цілком. Підступний план нічого не скажеш». Фабер схвильовано глянув на двері спальні. «Бачите, як по всій країні палають будинки пожежників, гинуть ці розсадники зради. Саламандра пожирає свій власний хвіст. Це ж чудово!» Я маю адреси всіх пожежників. Якщо ми створимо своєрідну підпільну, людям не можна довіряти. Ось що найжахливіше. Ви і я. Хто ще? Хіба не залишилося таких професорів, як ото ви, колишніх письменників, істориків, мовознавців, повмирали або дуже старі? Чим старіші, тим краще. Менше привертають увагу. Адже ви багатьох знаєте. А вже ж! Є багато акторів, які вже хто з нас скільки років не грали в п'єсах Пірандело, Шоу, Шекспіра, бо ці п'єси надто правдиво зображують життя. Можна було б використати їхній гнів і благородне обурення істориків, які не написали жодного рядка за сорок останніх років. Правда, ми могли б створити школу наново і навчити людей мислити і читати так. Але все це краплина в морі, вся наша культура мертва. Саме її кістяк слід перетворити, відлити в нову форму. Але це не так просто. Річ не в тому, щоб знову взяти в руки книжку, яку ти відклав півстоліття тому. Згадайте, що пожежники потрібні досить рідко. Люди самі перестали читати з власної волі. Час від часу ви, пожежники, влаштовуєте для нас циркові вистави, підпалюєте будинки, і юрми людей збираються подивитися на вогонь. Але все це лише інтермедія, вставний номер, і навряд чи на цьому все тримається. Охочих бунтувати за наших часів обмаль. А з тих небагатьох, що є, більшість легко залякати. Чи можете ви танцювати швидше за білого клоуна? Кричати голосніше за самого пана трюкача і всіх родичів. Якщо так, то, певне, доможетеся свого. А взагалі, Монтек, ви такий дурень. Адже люди справді розважаються. І накладають на себе руки, і вбивають одне одного. Поки вони розмовляли, над будинком мчали бомбардувальники, тримаючи курс на схід. І лише тепер співрозмовники помітили це і замовкли, прислухаючись до могутнього ревища реактивних двигунів, відчуваючи, як від нього все трясеться у них всередині. «Потерпіть, Монтек. Ось буде війна, і всі наші родичі самі замовкнуть. Наша цивілізація мчить до загибелі. Відступіть, щоб вас не зачепило колесом. Але хтось мусить бути на поготові, аби відбудувати все після вибуху. Хто?» Ті, хто може цитувати Мільтона? Хто може сказати, що він пам'ятає Софокла? Нагадувати тим, хто врятувався, що людина має і добрі риси? Та вони лише назбирають каменюк і заходяться ж бурляти ними одне в одного. Ідіть додому, Монтек, лягайте спати. Навіщо марнувати свої останні години на те, щоб кружляти по клітці і переконувати себе, що ти не білка в колесі? Отже, вам уже все байдуже». «Ні, не байдуже. Я ж хворію через це. І ви не допоможете мені». «На добраніч, на добраніч». Руки Монтега потяглися до Біблії. Він сам здивувався, що зробили його руки, а вони, мов дві живі істоти, перейняті одним поривом, раптом почали виривати сторінки. Відірвали титульну сторінку, перший аркуш, другий. «Божевільний, що ви робите?» Фабер підскочив, наче його вдарили. Він кинувся до Монтега, але той відштовхнув його. Руки Монтега й далі рвали книжку. Ще шість аркушів упали на підлогу. Монтег підняв їх і зім'яв перед очима Фабера. «Не треба, благаю, не треба!» – закричав старий. «А хто мені заборонить? Я пожежник, я можу спалити вас!» Старий стояв, пильно дивлячись на нього. «Ви цього не зробите!» «Можу!» «Книжка, не рвіть її!» Фабер впав у крісло, обличчя його пополотніло, руки тремтіли. «Я втомився, не мучте мене, чого ви домагаєтеся? Я хочу, щоб ви навчили мене. Гаразд, гаразд!» Розділ сьомий Монтек поклав книжку. Його руки почали розгладжувати зіжмакані сторінки. Старий втомлено стежив за ними, а тоді струснув головою, ніби прокидаючись. «Монтек, у вас є гроші?» «Трохи є. Чотириста чи п'ятсот доларів. А що?» «Принесіть». Я знаю одного чоловіка, він 50 років тому друкував газету нашого коледжу. Це було того самого року, коли я, прийшовши на початку нового семестру в аудиторію, виявив, що на курс лекцій з історії драми від Есхіла до О'Нейла записався лише один студент. Розумієте? Враження було таке, ніби прекрасна крижана статуя розтає в тебе на очах під палючим сонячним промінням. Я пам'ятаю, як помирали газети, наче велетенські метелики у вогні, і ніхто не пробував їх воскресити, і ніхто не жалкував за ними. А уряд, побачивши, наскільки спокійніше буде, коли люди читатимуть лише про пристрасні поцілунки і жорстокі бійки, завершив справу, покликавши вас, повелителів вогню. Отже, Монтек, є безробітний друкар. Ми можемо надрукувати кілька книжок і чекати, коли почнеться війна» яка зруйнує заведений порядок і дасть нам потрібний поштовх. Кілька бомб, і всі родичі на стінах віталень, уся ця блазинська зграя замовкне назавжди, і тоді у цій тиші, може, почують наш шепіт. Вони обоє дивилися на книжку, що лежала на столі. «Я намагався запам'ятати», – сказав Монтек, «але хай йому грець, усе миттю вилетіло з голови». Боже, як мені хотілося би поговорити з брендмейстером Бітті. Він багато читав, у нього на все готові відповіді, принаймні так мені здається. Голос у нього як масло. Я лише боюся, що він розрадить мене, і я знову стану таким, як був. Адже лише тиждень тому, поливаючи книжки гасом із шланга, я думав, оце весело. Старий кивнув. Той, хто не створює, мусить руйнувати... Стара як світ істина, психологія неповнолітніх правопорушників. Так от виходить, хто я такий? Це криється в кожному з нас. Монтек рушив до дверей. Можете ви мені хоч якось допомогти? Ввечері у мене розмова з брандмейстером Бітті. Мені потрібна підтримка. Боюся, що я захлинусь у зливі його красномовства. Старий не відповів і знову тривожно глянув на двері спальні. Монтек перехопив його погляд. «Ну то що?» Фабер глибоко зітхнув, затамував дихання, заплющив очі, міцно стиснув губи, потім ще раз зітхнув і нарешті видихнув. «Монтег!» Він повернувся до Монтега і промовив. Ходімо, я мало не дозволив вам піти з моєї домівки. Старий боягузливий дурень, ось хто я такий!» Фабер відчинив двері до спальні і пропустив Монтега в невелику кімнату, де стояв стіл, на якому лежали інструменти, «Мотки тонкого, наче павутиння дроту. Крихітні пружинки, котушки, кристалики. Що це?» – запитав Монтек. «Доказ моєї ганебної боягузливості. Я стільки років пробув отут, у цих стінах, сам на сам зі своїми думками. Єдиною втіхою було поратися коло електронних приладів і радіоприймачів. Відтак моя боягузливість і воднораз бунтівничий дух, що заховався десь під нею, спонукали мене створити ось це». Він узяв невеликий зеленавий металевий предмет, що нагадував кулю малого калібру. Звідки я взяв гроші на це? Звісно, грав на біржі, бо ж це останній порятунок для небезпечних безробітних інтелігентів. Отож, я грав на біржі, працював над цим винаходом і чекав. Пів життя просидів, тремтів від страху і чекав, поки хто-небудь заговорить зі мною. Сам я не наважувався звернутися ні до кого. Того дня, коли ми з вами сиділи в парку, я знав, що ви колись завітаєте до мене, а от з вогнем чи з дружбою важко було сказати. Оцей маленький апарат був готовий уже кілька місяців тому, а сьогодні, однак, я мало не дозволив вам піти, ось який я боягус. Схоже на радіоприймач черепашку, але прилад не тільки приймає, він слухає». «Якщо ви вкладете його в вухо, Монтек, я можу спокійно сидіти вдома, гріючи свої старі кістки, і водночас слухати і вивчати світ пожежників, вишуковувати його дошкульні місця, не наражаючись на небезпеку. Я наче бджолина матка, що сидить у своєму вулику, а ви робоча бджола, моє чутке вухо. Я міг би мати вуха в усіх кутках міста, серед різних людей, слухати все і аналізувати». Бджоли можуть загинути, а я сидітиму у безпеці, переживаючи свій страх з максимумом комфорту і мінімумом риску. Тепер ви бачите, як я мало ризикую, якої зневаги я заслуговую. Монтек вклав зеленаву кульку в вухо. Старий теж вклав собі в вухо такий самий прилад і поворушив губами. Монтек? Голос лунав десь у глибині монтегового мозку. Я чую вас. Старий засміявся. Я вас теж добре чую. Фабер говорив пошипки, але голос його чітко лунав у Монтега в голові. Коли настане час, ідіть на пожежну станцію. Я буду з вами. Послухаємо вашого брендмейстера Бітті разом. Може він один із нас. Я підкажу вам, що говорити. Ми славно його розіграємо. Скажіть, ви зневажаєте мене за цю електронну боягузливість? Я вас виганяю на вулицю в ніч, а сам залишаюся за лінією фронту. «Мої вуха слухатимуть вас, а за це можуть стяти голову вам». «Кожен робить, що може», – відповів Монтек. Він уклав Біблію в руки старого. «Ось, беріть. Я спробую віддати якусь іншу книжку замість цієї. А завтра?» «Так, завтра я зустрінуся з безробітним друкарем. Хоч це зроблю для діла». «На добра ніч, професоре?» «Навряд чи ця ніч буде доброю». Але я весь час буду з вами, дзижчатиму вам у вухо, наче комар, коли знадоблюсь. І все-таки доброї вам ночі, Монтек, хай вам щастить. Двері відчинились і зачинилися. Монтек знову опинився на темній вулиці, знову сам на сам зі світом. Тієї ночі навіть небо ніби готувалося до війни. По ньому мчали хмари, а між ними, наче ворожі дозорці, плавали міріади зірок. Небо, здавалося, ось-ось упаде на місто і перетворить його на хмару білого пороху. В червоній заграві сходив місяць. Ось якою була та ніч. Монтек ішов від станції метро. В кишені лежали гроші. Він уже відвідав банк, який працював цілодобово. Його обслуговували роботи. Він ішов і слухав черепашку, що гомоніла в вусі. Мобілізовано мільйон чоловіків. Якщо почнеться війна, швидка перемога гарантована. Раптом наринула музика і заглушила голос диктора. Мобілізовано 10 мільйонів. Шепотів голос Фабера в другому вусі. Але кажуть, що один. Так спокійніше. Фабер? Так. Я не думаю. Я просто виконую, що мені наказано, як це робив завжди. Ви сказали дістати гроші, і я дістав. Але сам я не подумав про це. Коли ж я почну діяти самостійно? «Ви вже почали, коли це сказали. Але попервах вам доведеться покладатися на мене. На тих я теж покладався. Так, і бачите, до чого це призвело. Якийсь час ви блукатимете навмання, але ось вам моя рука. Я не хочу переходити на чийсь бік, аби робити тільки те, що мені скажуть. Навіщо тоді переходити? Ви вже порозумнішали, Монтек». Монтек відчув під ногами знайомий тротуар. Ноги самі собою несли його додому. Хочете, я вам почитаю? Спробую читати так, щоб ви все запам'ятали. Я сплю лише п'ять годин на добу, вільного часу досить. Коли хочете, я читатиму вам щовечора, на сон. Кажуть, мозок сплячої людини, все запам'ятовує, якщо тихенько нашіптувати на вухо. Так хочу. Тоді слухайте. Далеко на іншому кінці нічного міста зашурхотіли сторінки. Книга нова. Зійшов місяць. Монтек ішов безгучно ворушачі губами. О дев'ятій годині, коли він вечеряв, гучномовець біля вхідних дверей сповістив, що прийшли гості. І Мілдред кинулася у передпокій так квапливо, наче людина, котра втікає від виверження вулкана. Зайшли місіс Фелпс і місіс Боулс, тримаючи в руках пляшки Мартіні. Вони щезли у вітальні, наче у вогняному кратері. Монтек перестав їсти. Ці жінки були схожі на страховинні скляні люстри, які дзвинять тисячами підвісок. Навіть крізь стіни сяяли безглузді посмішки дам і долинали їхні верескливі голоси. Ще жуючи, Монтек зупинився у дверях вітальні. «У вас чудовий вигляд!» «Чудовий!» «У тебе прекрасний вигляд, Міллі!» «Прекрасний!» «У всіх вигляд пригарний!» «Пригарний!» Монтек дивився на них. «Спокійно, Монтек!» Шепотів йому в ухо Фабер. Шкода, що я тут затримався, майже нечутно, сказав Монтек. Слід було б їхати до вас із грішми. Ще є час до завтра. Обережніше, Монтек. Чудове ревю, чи не так? Чудове. На одній телевізорній стіні якась жінка усміхаючись пила апельсиновий сік. Як це їй вдається? – подумав Монтек, відчуваючи до неї ненависть. На інших стінах видно було в рентгенівських променях, як освіжаючий напій рухається по стравоходу тієї жінки до шлунка, що аж тремтів від захвату. Раптом вітальня ринула до хмар на ракеті, потім пірнула в каламутні зеленаві води моря, де сині риби поїдали червоних і жовтих риб. А за хвилину троє білих мультиплікаційних клоунів уже відрубували один одному руки і ноги під вибухи сміху, що безперестанно напливали і відпливали. Через дві хвилини вітальня перенеслася за місто, де по треку з шаленою швидкістю ганяли автомобілі, зіштовхувались і збивали один одного. Монтек бачив, як у повітря злетіли кілька людських тіл. «Міллі, ти бачила?» «Бачила, бачила». Монтек просунув руку в стіну і натис на центральний вимикач. Зображення на стінах згасли. Ніби з величезного скляного акваріума, в якому борсилися пошалілі риби, хтось випустив воду. Всі три жінки повернулися до Монтега з неприхованим роздратуванням і неприязньо. «Як ви думаєте, коли почнеться війна?» – запитав він. «Я бачу, ви сьогодні без чоловіків. О, вони то приходять, то йдуть, спокою собі не мають». «Піта вчора призвали. Повернеться наступного тижня. Так йому сказали. Коротка війна». Сказали, через дві доби всі повернуться до своїх домівок. Так сказали в армії. Коротка війна. Піта призвали вчора і сказали, що через тиждень він буде вдома. Коротка. Три жінки неспокійно совалися на стільцях, нервово поглядаючи на порожні брудно-сірі стіни. «А я й не турбуюся», – сказала місіс Фелпс. «Хай собі Піт турбується», – хихикнула вона. «Хай Піт турбується, тільки не я, я не турбуюсь». «Так», – сказала Міллі, – «хай собі Піт турбується». «Вбивають завжди чужих чоловіків, так кажуть». «Егеш, я теж чула таке. Не знаю жодного чоловіка, котрий загинув би на війні. Стрибають з високих будинків, це буває, як ото зробив Глоріін чоловік минулого тижня. Але щоб загинути на війні? Ні, такого не буває». «А то ж не буває», – погодилася місіс Фелпс. «Принаймні, ми з Пітом завжди казали. Ніяких сліз, нічого такого». Піт – мій третій чоловік, а я в нього третя дружина, і ми обоє незалежні. Треба бути незалежними, так ми завжди вважали. Піт сказав, якщо його вб'ють, то щоб я не плакала, а знову вийшла заміж і не думала про нього. Це, до речі, нагадує мені п'ятихвилинний роман «Клари Дав», який вчора показували на стінах. Бачили? Ну як же, це про ту жінку, що… Монтек нічого не сказав. Лише стояв, розглядаючи обличчя жінок, як колись ще в дитинстві, розглядав лики святих у якійсь церкві чужого віросповідання, куди він випадково забрів. Емальовані зображення тих істот нічого йому не говорили, хоч він і довго простояв у церкві, промовляючи до них, намагаючись зрозуміти, що це за релігія, прийнятися нею, вдихаючи запахи ладану, якогось особливого пилу, щоб зворушитися, збагнути значення тих чоловіків і жінок з порцеляновими очима і червоними, наче рубін, вустами. Але дарма. Так, ніби він зайшов у крамницю, де продавали за іншу валюту, і він нічого не міг купити за свої гроші. Він залишився незворушним, навіть коли помацав святих. Просто дерево, гіпс, глина. Отак і тепер він відчував себе у своїй власній вітальні» дивлячись на жінок, що неспокійно совалися в кріслах. Курили сигарети, випускаючи хмари диму, поправляли своє фарбоване в сонячний колір волосся і вивчали свої яскраві як вогонь нігті, що ніби загорілися від його погляду. Їхні обличчя були тужливі. Тиша пригнічувала жінок. Коли Монтек нарешті проковтнув недоїдений шматок, жінки нахилилися вперед, дослухаючись до його гарячкового подиху. Три порожні стіни вітальні тепер були схожі на бліді чола велетнів, які спали без дінь. Монтегові здавалося, що коли торкнутися пальцями тих лобів, на пучках залишиться солоний під. І чим далі, тим рясніше виступав той під, напруженішою ставала тиша, нервовішим дрож, що стрясав повітря і тіла жінок, які згоряли від нетерплячки. Здавалося, ще хвилина, і вони, засичавши, вибухнуть. Монтек облизнув губи. Ану ж, поговоримо. Жінки, здригнувшись, втупилися в нього. Як ваші діточки, пані Фелпс? запитав Монтек. Ви ж знаєте, що в мене немає дітей, та й хто, бувши при своєму розумі, захоче мати дітей, вигукнула місіс Фелпс, не можучи збагнути, чому цей чоловік так її дратує. Ні, я з вами не згодна, втрутилася місіс Бовлс. У мене двоє дітей. Звісно, мені обидва рази робили кесарів ростин. Хіба варто терпіти пологові муки через якусь там дитину, однак люди мусять розмножуватися. Крім того, діти іноді бувають схожі на батьків, а це дуже кумедно. Отож, два кесареві ростини і ніяких проблем. Так, сер, мій лікар казав, кесарів ростин можна не робити, у вас нормальна будова, але я наполягала. І все таки діти страшенна морока. Як ви тільки наважилися, мовила місіс Фелпс. «Дев'ять днів з десяти діти в школі. Зі мною вони лише тричі на місяць, коли приходять додому. Та й це не так уже страшно. Я їх заганяю до вітальні, вмикаю стіни і все. Як при пранні білизни. Ви вкладаєте білизну в машину і закриваєте кришку». Місіс Бовлс хихикнула. «Їм і на думку не спадає поцілувати мене. Скорше дадуть мені стусана. Ну і я, хвалити Бога, ще можу їм відповісти тим самим». Жінка зайшлася реготом. Мілдред трохи посиділа мовчки, а тоді, завваживши, що Монтек не збирається йти, ляснула в долоні. «А ну ми, щоб потішити Гая, поговоримо про політику». «Чудово», – сказала місіс Бовелс. «На минулих виборах я голосувала, як і всі. За Нобла, звісно. Це найчарівніший чоловік з усіх президентів. А вже ж, а той, що його висунули проти? І вслід Ноблові вступити не вартий, чи не так?» Маленький, мершавий, погано поголений і зачесений хто зна як. І хто це з опозиції надумав його висунути? Хіба можна висувати такого недомірка проти високого чоловіка? А він ще й мимрев. Я майже нічого не розчула з того, що він говорив, а що розчула, того не зрозуміла. До того ж він товстун і навіть не намагається замаскувати це одягом. То й не дивно, що більшість проголосували за Вінстона Нобла. Навіть їхні імена зіграли тут роль. «Порівняйте. Вінстон Нобл і Гюберт Гоук. Хіба відповідь не ясна?» «А хай йому грець. Що ви знаєте про Нобла чи про Хоуга?» «Ну як же, ми ж їх обох бачили на стінах цієї вітальні всього півроку тому. Один весь час длубався в носі, просто жах, дивитися гидко». «Гаразд, містер Монтек. Невже ви хочете, щоб ми голосували за таких чоловіків?» – запитала місіс Фелпс. Мілдред сяйнула усмішкою. «Гаю, будь ласка, відійди від дверей і не дратуй нас». Але Монтега вже не було. За хвилину він повернувся з книжкою в руках. «Гаю!» «До дітька все, до дітька, до дітька». «Що це, не вже книжка? А я вважала, що нині фахівців навчають за допомогою навчальних фільмів». Місіс Фелпс закліпала очима. «Ви читаєте теорію пожежної справи?» «Яка там біса теорія?» – крикнув Монтег. «Це поезія». «Монтег!» Це був шепіт Фабера. Дайте мені спокій. Монтек відчув, що його наче засмоктує якийсь шалений ревучий вир. Монтек, тримайте себе в руках, схаменіться. Ви чули їх? Чули, що ці чудовиська белькочуть про інших чудовиськ? Боже, що вони тільки кажуть про людей, про своїх власних дітей і самих себе? Що кажуть про своїх чоловіків і про війну? Хай їм чорт! Я слухав і не вірив власним ухам. «Дозвольте, я і словом не обмовилася про війну», – обурилася місіс Фелпс. «Вірші. Терпіти їх не можу», – докинула місіс Боулс. «А ви коли-небудь читали їх?» «Монтег», – голос Фабера буравом загвинчувався в ухо Монтега. «Ви занапастити всю справу, божевільний, замовкніть!» Жінки підхопилися зі своїх стільців. «Сядьте!» Вони скорилися. «Я йду додому», – тремтливим голосом промовила місіс Боулс. Монтек, Монтек, ради Бога, прошу вас, що ви затіяли, благав Фабер. Чом би вам не почиталися?